Після одного розрекламованого на ТІВі боксерського чемпіонату в Америці зросла кількість вбивств. Причому, коли програвав білий боксер, вбивали білих, коли чорношкірий чорношкірих. Наше життя інколи залежить від того, чи подібні ми до жертв стрілерів. Як тобі це подобається, підростаюче покоління, мовчиш? Висновки кажеш. Тобі скоро 18, якщо не помиляюся. Якщо порівняти тебе з Андрієм трирічної давності, то ти перестав бути схожим на жертву, можна сказати, набрався хоробрості. Від тебе теперішнього можна чекати чого завгодно. Двометрова загорожа раптом здається маленькою і ненадійною. Він востаннє озирається на неї, як боксер, що покидає ринг за мить до фінального гонгу, не вигравши і не програвши чемпіонату на злоагресивному підростаючому поколінню і всезнаючим психологам. Так нікому і не виявив він причин свого звільнення. А як зізнатися, що через три роки, вісім місяців, однієї нічим примітної суботи, несподіваної сильно йому стало шкода тих, що у клітках? Смішно кому сказати. Та й не повірять». Чесно кажучи, Андрій боявся зустрінутися з Остапом вічнавіч після всього, що натворив напередодні, але мусив. Популярний музон завзяти дубасов кулаками у стіни, двері, вікна, по голові, істотно впливаючи на всі життєво важливі процеси організму, від мислення до травлення, включно, і виключаючи у ньому важко вмонтоване бажання оглухнути. І це вони називають звукоізоляцією. Не те, щоб Андрій не любив попсу. Він не любив таку попсу, яку не можна було взяти і вимкнути. У Остапа ніколи-ніколи не було стільки народу. Широко розвела руками, в яких, на жаль, вміщалося лише по одному маркеру віра. З її вигляду можна було припустити, що народу набралося з мільйон, не менше. Скрушно зітхнувши, Андрій посунув нагору, слізно благаючи себе не втручатися, напхати у вуховати, заклеїти дверні щілини, перемучитися. Але хворів давно і безнадійно, тому ніякі тверезі аргументи не допомогли. Постукав. Виключно для хоробрості, бо почути його ніхто й не зміг би і з завмираючим серцем прочинив двері. Першими запали в очі голі стіни і стеля. О, з буди усіх песиків. Рулес. На канапі і навколо комп'ютера тусувалися кілька підлітків, а Остап у червоних штанях, з кишенями на колінах і у сорочці на випуск, як правдешні діджеї, зважував у руках два компакти. Акуратна сіра прилизаність вчорашнього фаната зникла. З-поміж підлітків заважив одну дівчинку, гарна, тонко крила. Усе це Андрій охопив одним поглядом і, звертаючись до господаря кімнати, голосно проказав. «Я з нижнього поверху. Просили переказати, що коли не поглухнемо, то обов'язково завітаємо до вас на дискотівку. Остап» блимнув на нього чорним оком і повернувся до своїх компактів. Андрій чекав. Поступово на чородній звук поверталися решта тінейджерів. Андрій далі тупо чекав. Дівчинка ліниво потягнулася і, проігнорувавши прибульця, вкинула до рота орбіт. Андрій худко зметикував, що чекати далі безглуздо. Зарахують до ідіотів і будуть... «Недалекі від істини». «Привіт!» – гаркнув він, усвідомивши, як підлок кинули його щойно стапчик «Енд Компані». Мовляв, «Хотів розборки маєш, а ми постоїмо, подивимося». Таж на прохання зменшити гучність музики, кожний, поважаючи себе меломан, обов'язково її збільшить. «Сакс і маст дай виходить, дуже погано». Рудий меломан із сідіплеєром у руці і довгим чубчиком на поголеній голові, похитуючи зовсім не в такт усеохопленому музону, біодоргував першим. «Що він хоче?»